Martin, var konstig du ser ut. Håller du andan? Nej, no, jag drar in magen lite. Eh, varför då? Jo, vi ska ju intervjua Tanja som är petig i Borås. Men du kan inte se ut så. Du kan inte låta så i podden. Du får andas ut. <här> är det okej? Okay? Dra in magen lite. Is My only is hey, hey. hey, hey.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 Jag känner mig jättebusig idag Vet du varför jag känner mig busig? Varför jag kom på hur kul jag tycker det är att göra podd ja. Ibland så fastnar vi ju i Att vi ska ha det på ett speciellt sätt Och sådär Som jag vill ja. att det ska vara Men just idag känner jag mig lite pranky mm. Men vi är i alla fall en podd om livet i en bonusfamilj Med inriktning på Relationer och föräldraskap Vad händer med tyngdpunkt? Ja det är en tyngdpunkt som är en inriktning <laughs> Vi sänder i samarbete Med Hallands Nyheter Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnijd. Så gå in på www.hn.se så kan ni läsa lite mer om oss och även om annat som har hänt här i Halland. Och är ni som jag så tycker om att hålla en tidning i handen så kan man också prenumerera på tidningen. Ja just det, själva papperstidningen har ju funnits i snart 113 år. Men just nu så är det ju fokus på det digitala och webben imponerande. Hallans nyheter, jorden runt och tvärs över gatan. I... Veckans gäst är Tanja Markarian bener och hon har ju tre barn med tre pappor och en ganska egen lösning på vardagslivet. Eftersom alla barn bor hos alla pappor när det behövs och när det passar med arbetstider och så. Mm, hon lever ju med en av papporna, den sista. Mm. Men de har väldigt mycket gemensamma aktiviteter och gott samarbete som jag tycker är härligt och väldigt roligt att få prata om. Mm. Så det kommer en intervju om bara en liten stund. Veckans tema tycker jag att man kan kalla att det är kommunikation och ord. Mm -hmm. Vad skulle du kalla det? Ja, eftersom du har hotat med att berätta alla konstiga ord som jag använde så tycker jag snarare att temat är mobbing i bonusfamiljen. <laughs> men det görs med kärlek, det vet du. Sa jag rätt där? Så heter det mobbing. Nej, ska man vara peter, så heter det faktiskt mobbning. Ja, jag tänkte att du skulle haka på där, men du gjorde det inte det. Nej, och det är konstigt de har även sagt till exempel att det ska heta då joggning så att det korrekta ska vara att man har tagit en joggningsrunda. Men det stämmer ju inte. Om man googlar till exempel så är ju joggingrunda mycket mer frekvent. Och så säger jag, jag säger joggingrunda. Jag lever som ni hör tillsammans med en fullfjärrad ordnörd. Och jag får lite skilja mig själv för att jag önskade faktiskt att jag skulle få träffa en man som var kunnig i det svenska språket och verbalt begåvad. Och det är du ju, även om det ibland kan gå till överdrift. <hör> <hör> ja, men det kommer vi till efter intervjun. Och då kommer vi också att säga vilka som vann boken Energibarn 2,0 som vi lottade ut i förra avsnittet eller efter förra avsnittet får man säga. Den som var skriven av Anna Hallén Buitenhuys ja. som var gäst i förra avsnittet. Precis. Har ni inte lyssnat på det så kan ni backa tillbaka när ni har lyssnat klart på det här avsnittet. Mm. Vi stöttar fortfarande Ellas hjältar som är ett Privat initiativ som startade våren 2016 och det var när Katja Karlberg i Helsingborg skulle föda sitt andra barn och fick olika komplikationer och var nära att dö faktiskt. Hon har fortfarande symptom av det och då började hon samla in pengar till sjuka och döende barn för att de skulle få lite guldkant på tillvaron. Ja, namnet Ellas hjältar kommer ju från Katjas förstfödda som heter Ella och när Ellas mamma då var så svårt sjuk så hade Ella svårt att närma sig Katja så att för att de skulle få lite ett gemensamt projekt så startades Ellas hjältar och det handlar ju inte om som i kanske andra insamlingar att försöka hitta lösning eller botemedel eller något sådant utan just att ge dessa familjer en chans att få umgås tillsammans och skratta och ha kul och uppleva någonting och göra fina minnen tillsammans. Och de har ju hjälpt 57 barn hittills, en del av barnen finns inte längre med oss. Katja och hennes familj följer och stöttar dessa familjer och allting kan man se på Facebook-sidan där de redovisar vart pengarna har gått till. Och... Ja, de ger ju bort allt de får in. Tar ingenting själva och eh, visar ju upp alla kvitton och sådär. Så det tycker vi är ett fint initiativ. Mm. Så gå in och stötta där och följ dem på Facebook. Var med fönster. i Facebookgruppen och eh, det är ett enkelt sätt att bidra man swishar och... Eh, varje bidrag bidrar, kan man ju säga. Mm -hmm. mm. Nu så ska ni få höra lite mer om Tanja Markarian-Benén- som är PT i Borås. Det är det som du säger att hon är PT i Borås. Nej, det tror jag inte. Det tyckte jag inte det verkar som. Jag kan man inte säga personlig tränare? Jo, det kan man nog säga. Mm. Men själva yrkestiteln har liksom blivit PT. Hon är i alla fall väldigt god vän med sina två ex- och en av dem kom på en lösning som är en slags motsats till varannan vecka eller i alla fall ett eget system Man kan för säga barnen. utmanare till varannan vecka mm. livet. En uppstickare. Som funkar väldigt bra för dem. Så här kommer hon. Hej och välkommen till podden, Tanja. Tack, tack. Jättetrevligt. Ja, du får berätta själv, var är vi just nu? Vi är hemma hos mig, sitter just nu i vardagsrummet i ett väldigt varmt Borås. Ja, ja. men jättefint här. Ja. Varför ser det inte ut så här hemma hos oss, Martin? Ja, <laughs> just det. Vi ja. har ja, för barnen saken saken Ja, barnen är inte här. Men att att att det, sina det finns och inga, och inga barn i den här lägenheten. lägenheten. Nej, just det. Och du har ju barn och mm. en bonusfamilj då som ja. du gärna får beskriva lite. Ja. Som sagt, jag heter Tanja Markar-Embener, jag är 39 år och mamma. Till Isak 10 år, Michaela nio år och så Adel fyra och ett halvt. Och jag har tre olika pappor till mina barn. Ja, Och Isaks pappa heter George, Ellas pappa, Michaela då kallas för Ella, heter Joram, är från Israel. Mm. detta militär. Ja. Och så Adels pappa är då min nuvarande man, Marcus. Mm. Och vi bor i Borås och det speciella med min familj då eller vår relation. Och vi, vi tror i våran fantasi att alla har det så här. Ja, ja. Är att eh, jag separerade från Isaks pappa när jag var gravid med Isak. Ja, vi var gifta och eh, vi separerade då. Elva månader senare födde jag Michaela min mm. en annan man. <laughs> ja Som är då min ex föredår mm. <laughs> som vi gick tillbaka till. Och då föddes Michaela. Då bestämmer vi att... Och då var vi inte vi tillsammans. Vi var två vänner som skulle ha barn ihop för det funkade inte. Vi försökte men det funkade inte. Nej, det. Så eh, lite krångligt här men vi kommer in på detaljer sen. Samtidigt eh, bestämde vi då att eh, vi skulle satsa allihopa på barnen. Vi skulle vara som tre vänner som har barn ihop. Och sen när jag träffade Marcus så var det inte så lätt för honom. Nej det, det kan man <laughs> det tänka det var sig. som att jag hade två bonuspappor till mig själv som skulle godkänna honom. Det var inte en dans på rosor. För att de papporna är väldigt överbeskyddande. Aha, ja. Ja. Men efter ett tag så blev vi alla vänner igen. Mm. <laughs> och Lose och kom fram till att det bästa för barnen är att vi är sams. Och att barnen ska vara i fokus och att det inte ska vara varannan vecka. Utan där barnen vill vara, där är de. Och då är de alla tre där tillsammans. Okej, okay, alla Aha, tre barnen ja. flyttar runt mellan tre hem kan man säga. Eh, en av pappan, är George då, Isaks pappa, bor i Kristianstad. Mm. Och då brukar Isak åka dit- på eh, loven. Mm. Eh, men eh, Isaks pappa kommer hit varannan helg. Och är antingen bor han hemma hos oss. Eller så bor han hos eh, Ellas pappa. Mm. Och eh, det är bara för att eh, vi vill inte att Isak ska bo på ett hotell. Eller så vara med sin pappa. Utan det ska vara familjärt. Mm. Och att han ska vara med honom i sin vardag då. Mm. Så, så har vi det då. Men när barnen är hos Ellas pappa. Mm. du är alla tre där. Vad häftigt. Ja, det är bara för att det är också där du inte ska känna som att det är din pappa och min pappa. Så liksom tänker på att det är liksom... Så då blir ju ni barnfria eh, fria i vissa ja. stunder, även om ni har ett gemensamt barn som... Precis. Och det är också, eh, Lite annorlunda. Ja. Ja, vi ja. jobbar mycket kvällar och så. Ja. Så det underlättar. Mm. Samtidigt är det så här att Ellas pappa har våra barn efter skolan och dagis mm. här hemma. Så han ser till att de får mat, duschar, gör och allt sånt där. Så när vi kommer hem... Vi i den så är allting färdigt. Det är ju jättebra. Vem kom på den här idén? Ellas pappa. Jaha, <laughs> militären. Så, ja. Det är han som håller liksom han i, håller ju alltid i planeringen. Liksom. han är ju vår huckle sammanför konf annan in. just det. diplomat, diplomat eller administratör och så, ja, precis ja. Så att han, han ser till att alla är glada och nöjda och så. Ja. För men, det, vi kommer inte alltid överens med. Nej, nej, men det kräver ju också att man då som, som pappa kan acceptera och respektera en annan pasta. Ja, precis. Ja. Och det kan jag tänka mig att det kan ta lite tid innan man lär känna varandra. Och... Uh, eftersom George och uh, Göran då kände varandra väl. Mm. Då, det blev ju... Om jag går tillbaka lite så uh, jag och Göran hade ett förhållande på sex år mm. innan jag träffade George. Just det. Och uh, så Göran var ju en vän till mig. Mm. Så de hade ju den relationen Så när vi separerade så hjälpte Göra mig med Isak väldigt mycket För att George var icke helsta Just, Så och då, det blev lite lättare Det blev lättare då, ja. där och så där vi kom överens och så. Mm. Men eh, vi har ju alla Haft våra bråkperioder mm. Det är bara det att man inte kommer ihåg dem nu När allting är bra Men så är det ju i vanliga kärfamiljer också ja. Vad tänker barnen? Har de haft reaktioner på att leva lite annorlunda än sina kompisar kanske? Jag minns att eh, när barnen var på dagis, när de, det, det är bara elva månader med dem så de alltid gått i samma avdelning och klass och så. Eh, när de var fyra och fem och de gick hem till en kompis och så frågade Isak, vem är din pappa? Och så sa hon, pappas namn Fredrik, Och vem är din pappa? och Fredrik, ja heter era pappa då Nej men vi har samma pappa ja. och då reagerar mina barn men det kan man ju inte ha. <laughs> det är ju inte så. Nej, vi har hade, två olika pappor. Ja. ja så, alla två pappor. Liksom. Ja, liksom, de trodde du alla hade var sin pappa. Mm, mm. Så, för vi har, eh, de har växt upp hos oss som att det är något normalt och då ja. har vi också lärt barnen att det här är normalt för oss. Mm. För att säga funkar det i förhållande med två föräldrar. Mm. Så kommer inte någon av oss vara glad och det, eh, inte ni heller. Och de har växt upp med det, det är helt normalt för dem. Mm. Så för mina barn är det här, den här familjen är normala och allt annat är onormalt. Mm. Mm. <laughs> Jag tänker så, kan det finnas med dig lite från din hemkultur, även om du bara var fem år när du flyttade mm. från Libanon, att man bor ofta i storfamiljer, kanske flera generationer. Mm. Kan det vara lättare att man vänjer sig och accepterar vi har ju alltid haft stora familjer och så. Ja, Min familj, det är jag och två systrar som är yngre än mig. Min mamma och pappa nu flyttar hit. Det livet jag lever är väldigt tabu Jaha. i min kultur. Det är liksom, först och främst ska man inte skilja sig när man är gravid. Nej, det. Man ska inte först bli gravid och gifta sig sen, vilket jag gjorde då. Mm. Och efter 191 dagar skiljer jag mig när jag är fortfarande är gravid. Få barn ensam, bli tillsammans med en ny, bli gravid och bla bla. bla. Det är helt tabu. Det är svarta fåret. Svarta, svarta fåret, ja. ja. Det har jag inte med från min kultur. Mm. <laughs> och mina föräldrar, min mamma var väldigt religiös och det var inget sånt. Så jag passade på att göra allt det här när hon hade gått bort. <laughs> Kanske därför det blev som det blev. Men eh, det här med att vi har en öppen dörr, att papporna är hemma hos oss. Och, ja. så här, det har jag nog av att... Eh, vi är vänner och för mig är det självklart mm. Det var lite mer konstigt för min man nu Att jag var så bra vän med mina ex mm. Ja men det, ja. det kan jag tänka mig att Även om man inte kanske är svartsjuk så, så kan man ju tycka att det är lite konstigt Varför går du inte vidare Eller kan ja. du inte släppa dem Nu, nu har du ju mig, ja. varför behöver du dem Men det har också blivit det är att Det är stor honom som accepterade det mm. Men det är också det att jag har valt Olika typer av män Som inte är tre Lik, eh, likadana, mm. det har inte så personlighet eller bakgrund eller någonting så att, och eftersom jag och Isaks och Ellas pappa byggde upp en så stark vänskap så är vi vänner mm. så jag ser faktiskt inte dem som mina ex det, det låter lite konstigt för jag har barn med dem, men vi är som hela familjen som ett gäng vänner mm. Mm. det är liksom, vi är vänner med barnen, mm. men med eh, strikta eh, regler då mm. som vi anpassar oss till allihopa jag hörde en intervju med dig och där sa du att vad tråkigt det låter att ha tre barn med samma man. Ja, ja. <laughs> jag brukar skoja med det när någon säger till mig, vad har du barn med tre olika män? Är det inte jobbigt eller hur, hur känns det? Vad, vad tycker folk om dig? Mm. Vissa människor ska ju döma ja. och då säger jag, jag tycker det är häftigt att tre män vill velat ha sex med mig. <laughs> Du har ju bara haft sex män ja, att, här, att jag skojar om det och, och för mig är det också en grej När jag presenterar mig själv och eh, Vi har föreläst jag min man Så brukar jag säga det mm. Att jag har eh, tre olika män Så ni får hålla era män Och det fattas en asiat och en mörkyd Så ja, då blir det en rolig grej Så jag ser det inte som något negativt Jag tänkte på det med att barnen ska bestämma var de ska vara. Mm. Vad händer då om barnen blir rosans? En vill vara här och en vill vara mm. då är det bara, George. Då, då, det. Behöver de, då behöver de tid ifrån varandra. Mm. Mm. Så, och, det, och Det känner vi som nu på sommaren. Så åker vi alltid en resa hela familjen. Ellas eh, pappa brukar följa med. För eh, det blir billigare för oss än telefonräkningen för att han är så överbeskyddande. Aha. Så han ringer dagligen ville vill kolla att barnen har solskydd och sådär så vi tar med honom istället. Mm. Plus att han är rolig att vara med så mm. att eh, vi har vi åker tillsammans. Men sen åker alla barnen, eller alla barnen det känns som att jag är elva. Men Ella åker med sin pappa till Israel. Isaac åker med sin pappa han är med pappa i fem-sex veckor. De åker iväg tillsammans och så. Och Ella, Adele Lilla brukar åka till sin farmor mm. en vecka eller så. Mm. Så att då har vi tid själva tillsammans. Men också att barnen lär sig, är med sina pappor. För ibland finns det saker vi vill prata om. Mm. Eller bara vad. Och det är bra när man är tre syskor att man får lite egen tid. Just det. Din nuvarande man, han hade ju inga barn när ni träffades. Nej. Så han kastades ju in i en familj som hade då två barn så tidigare plus mm. två pappor så tidigare. Ja. Hur var chocken för honom? Det var faktiskt en mer chock för mig för att jag hade bestämt att jag inte skulle ha fler barn. För jag kände att jag har otur med det där att skaffa barn med någon för då vi separerar bara. Mm. Så när jag träffade honom så det var via Facebook som han hade sett mitt liv lite att jag hade barn och så. Men inte hur det var historien bakom. Men efter en månad sa han till mig att enda kravet han har på mig då. Mm. Är att vi ska ha två barn ihop. Aha. Och det var på nyårsafton. Så jag lovade honom att han kan få ett i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Så Adel mm. var ju planerat. Så är det andra barnet uppe för diskussion? eller Nej, absolut mm. alltså inte. Nej. <laughs> nej, inte från något, något håll. Nej, vi vill inte ha fler barn. Ni är nöjda med att det funkar så bra med de tre. Ja, plus mm. att man ska inte bara skaffa barn för att skaffa barn. Utan man ska ha tid för dem. Mm. Och ni firar julaftnar och stora högtider och sånt tillsammans? Ja, alla födelsedagar. Då är papporna här. Mm. Och julafton. Vi har... Jag själv själv judinna så det blir och Ellas pappa är det också Pesa och Stjärnåka mm. och allt sånt där Ljumkibor ja, och sånt mm. ja. och allt annat ni gör och så brukar barnen vara med sina pappor mm. eller så är vi ute på landet mm. så det beror på Innan delade vi Isak på varannan jul så efter hans farmor då levde så att han ville vara, det var, mm. hon var åksjuk så kunde inte åka upp så mycket så att hon, han var där men nu är Isaks pappa med oss också vi ofta. Mm. Mm. Det kanske blir mindre avundsjuka då också om, om barn jämför presenter eller sådär. Nu är alla med. Och får ja, alla, sina, ja. Ja. ja. Precis som vi delar på present, liksom vi sätter en pott och så mm. köper vi ihop någonting till barnen. Mm. Sen så det andra är fina är att Adels farmor och farfar har ju tagit an barnen som sina barnbarn också. Ja. Så mina barn känner inte att. Eh, det är att när vi åker till landet och alltså har på dem. Just, mm, ja, det tycker jag också är väldigt fint. Det kanske är bra att ni har börjat tidigt medan barnen var små. Ja, så att de, de, verkligen, vet, ja. de har inget annat jättestarkt minne av att det var på något annat sätt. Nej, precis, ja. Och de trivs bra med det. Så att det jag menar, visst hade vi kunnat prova i 3-4 år och försökt lappa ihop det och så, men om man inte bra i ett förhållande så ska man ju inte fortsätta. Mm, mm. Men om ingen av av partnern mår bra. Nej. Så att, eh, ja. Jag tänker att lyssnarna undrar, finns det bonusmammor på Nej. pappornas sida? Jag, jag tror att hemligheten ligger där. Ja, kanske. Vi det. har ingen, eh, papporna har ju dejtat, inte min man då. Inte vad jag vet. <laughs> Öppet i alla fall. Nej, men eh, papporna har dejtat, det vet jag om, och sånt där. De har varit på resor med tjejerna och så. Men eh, de har inte känt att det ska vara någon som liksom ett riktigt förhållande. Inte flytta så, ihop så. Nej, och så. Nej, för jag har ju sagt också att eh, han ni flickvänner får ni Bjuder hit dem på jul och sånt där mm. och så. Men då vill de inte ge flickvännerna trauma så. De. <laughs> de. vill inte skrämma jag visar, jag dem, det. det blir som en sån här komedifilm med ett tomt eller barnen. Ja så men så det, ja. det brukar folk säga till mig. Mm. Men jag tror att vi har de roligaste när, mm. Liksom alla är tillsammans. Vi, är, vi har knytkalas. Mm. Alla tar med sig något. Och det är enkelt och ingen behöver åka hit och dit. Och... Mm. Finns det något som du hade velat att du hade gjort annorlunda? Ja, att vi hade skippat bråken. Det första man gör när man separerar det är ju att en kvinna säger till sin man att få träffa barnen. För de är Vilket är väldigt dumt för att det är lika mycket hans barn som mm. ett barn. Mm. Och egentligen ska man se positivt när barnet är med pappan så har man liksom egen tid. Mm. Som nu blir mamma och singel och allt sånt där så det tär det på henne om man behöver sova. Så man ska se det positivt och för barnens bästa, jag menar om ett par inte funkar i relation betyder det inte att det är en dålig pappa. Nej. Och jag, jag måste respektera pappan för att barnen ska göra det. Mm. Och det, jag tror att, eh, nu har som tur väldigt bra pappor till mina barn. Och eh, de visar mina barn, alla tre, så mycket kärlek. Mm. Så jag kan inget annat än hedra dem. Mm. Så jag menar, en vänskap bara för evigt ett förhållande kanske det är det. Mm. Mm. Men det är ju också hoppfullt att, ha, att ni, har, ni har haft era bråk, ni har varit i fejd Och ändå nu är ni så goda vänner. Ja. Så det kan ju ge folk hopp att det behöver inte alltid vara bråkigt. Man kan, det finns en... Andra sidan bråkat finns också. Precis. Ja. Mm. Jag tänker att det är många som är i fade med sina ex och med sina ex nya. Och har du några bra tips för bonusfamiljer där ute? Ja, att eh, har man träffat en ny så man måste också lita på sin partners omdöme. Och att den personen är kär i den personen, är den andra. Att man då som mamma sitter och att man pratar och försöker vara vän med den nya tjejen. Mm. Jag menar, skulle någon av papporna nu eh, ha en ny flickvän så skulle jag bara tycka det är roligt att eh, de har träffat någon ny. Mm. Och att vi eh, vill se om det är en bra person för mina barn. Vilket är säkert därför jag litar på pappornas omdöme. De har väl ditat henne ett tag. Mm. Men eh, också visa henne att jag tycker om henne för att hon mm, ska ändå vara med mina barn. Och jag skulle lätt säga att blir det så att du har det jobbigt jag förstår du är inte var vid mina barn. Mm. Så att bara slänga över dem hit så mm. att. Eh, det är, det är förståeligt och är du där så kanske jag har stressigt och kan lämna över mina barn dit. Mm. Så man måste alltid man måste svälja sin stolthet lite och tänka efter att vi inte är tillsammans längre. Speciellt när man har gått vidare och själv har mm. något. Och eh, bygga en vänskaplig relation. Mm. Men tror du att det här skulle kunna fungera för någon annan familj att, att ha det så här? Så att du skulle uppmana någon att att, att ja. träffas mer att barnen jag menar, får bo ja, lite. Jag tror att vi människor inte har något emot det. Det är mer att hur folk ser det. Det mm. är ja, Till exempel jag, när jag går på skolavslutningar så har jag tre pappor med mig. Mm. Mm. Och du vet, folk bara, ja, du är så här. Ja. jag bara, ja, men varför inte? De flesta där är skilsmässobarn. Ja. Ja, två olika föräldrar, men de kommer mm. separat. Det är bara det att du har en, jag har tre. Mm. <laughs> och jag har det. Ja, det är, jag rekommenderar alla att ha barn med olika män. <laughs> det är liksom inget chat om att ah, jag ska ha alla tre barnen och du ska det och det utan mm. Mm. Ja. det blir enklare <laughs> Jättespännande mm. Jag tror att många är nyfikna på att veta mer om dig och mm. följa dig och ja. hur gör man då? Vad hittar man dig? Jo, på Instagram mm. heter jag pttania.se Annars så har jag en podd med vinna som heter Prat och podden mm. Och den ja, finns bland annat... Eh, eh, på podcast, iTunes och nu kommer in ut på ICA snart. Just det, ja, ja. den ska vi själva ja, lyssna på. blir ja, ja. väldigt mycket humor den. Ja. Eh, och eh, sen är det, har jag en blogg då. Som man söker på Tanja Marka, blogg så kommer man till mm. någon av dem. Det är Tanja med i då, ja. Ja, precis. ja Och om man vill träna så kan man ja, väl komma hit men, också. Ja, precis. Det. Det. Och där kan man hitta mig på pt.tanja.se. Och vilka tjänster vi har Och hur mm. vi jobbar ju om i man som tränare Och hälsokort. Ja. Vi ska gifta oss om ett år Vi behöver komma i form Martin ja, Vi kanske får börja pendla till Borås för att, Ja Annars är vi online ja, det, är ja. ja, det är väldigt populärt ja, det är ja, det är vi. Ja. Här är kommer vi. Vi. Ja, ja. Men vi vi får nästan uh, lova det Att vi ska uh, ta tag i, i träningen ja. Vi gillar ju att träna Det är bara det att plötsligt så blir det så mycket annat som händer ja, Och så äter man lite film, kanske. Ja, jag kostnad. tänkte ju säga ja, det, att så det så att, uh, för mycket kolhydrater antagligen. Och, ja, för, och för lite mat, riktig mat och för mycket kolhydrater mm. när man väl äter mm. så det lagras. <laughs> Tack så jättemycket för att du var med. Tack och själva. vi ses framöver. Ja, det ja. hoppas jag. Ja, roligt. Tack mm. så mycket. Hej. Hej, hej, hej, Ja, det var ju verkligen bonusfamiljen när den är som bäst, känns det som. Ja, men jättehäftigt att det fungerar för dem på det sättet. Ja. Jag blir glad. Mm. Vi önskar dem all lycka till och så hoppas vi att fler där ute blir inspirerade att kanske gå bortom varannan veckor och göra det som passar bäst för barnen. Tänka lite utanför boxen. Think outside the box. Mm. Och lita på att andra föräldrar också kan ta hand om barnen. Ja, och så får vi se om det blir Tanja som ska whip me into shape- inför den stora dagen om lite drygt ett år. Ja, just det. Vi ska ju träna i kapp eller träna oss tillbaka till jag vår tidigare form. Jag tänker mest på mig själv. Hur ja. du ser ut spelar ingen roll. Alla kommer att titta på mig när vi gifter oss. Det kommer nog bli väldigt bra. Mm. Ska vi gå in på veckans high and low kanske? Ja, jag tänker att man ändå inför high and low får höra ramberättelsen av att vi har varit i Småland. Just det. Det är ju mina föräldrar som har en stuga där som Farfar byggde en gång i tiden. Och nu har ja. vi där med min bror och hans tre barn plus en pojkvän till äldsta tjejen. Så vi blir ju en lite annorlunda bonusfamilj faktiskt. Två pappor, en mamma och sju barn. Bara ja, ja, av va? sex av dem var tonåringar. Ja, faktiskt. Så att det var, de ligger ju ganska jämnt i åldrar där. Ja, ja ibland var det en sån här. Alltså, inte just i några relationer eller så, men just i matsituationer och så så var det ju så här. Nära döden upplevelse att utfodra hela den här stora bonusfamiljen. Och jag och David diskuterar ju att tänk om vi hade haft det så här alltid. Ja, just man hade det. ju nästan dött. Och vilken, vilken skillnad det är på sommarlovet. Mm. Att man ska ha två lagande mat om mm, Det blir dubbelt. Vi gillar skolan. Vi gillar skolmatsalen. Men jättehärligt i lilla Östernå att kunna gå ner och bada i Grumland och göra lite utflykter och spela lite frisbeegolf och sådär. Men i alla fall High and low. Och mitt haj då var ju kopplat till Småland. Att ibland så samlades vi ju allihopa och spelade spel och det blev så tokigt som man skrattade så att man nästan kissade på sig ibland. Och det tycker jag är ett haj när man kan glömma sig själv så mycket så att man bara kiknar av skratt. Mm. Det var någon gång när jag stod ut i köket och, och hörde er och blev väldigt nyfiken. Men det var roliga spel och väldigt eh, lyckat. Mm. Så kan jag ta mitt då samtidigt som jag också har känt i Småland. Och det kan vara det här jag räcker inte riktigt till som förälder och mamma. Mm. När jag har fyra barn och någon vill gå och bada och någon vill inte gå och bada. Och någon vill eh, göra någonting annat. Så kan jag inte klona mig. Men att det var ju mycket som underlättades av att vara tre föräldrar. Att... Jo, någon gång så delade vi upp oss och så gick vi några. Några var ute och joggade någon gång och några tog ett morgondopp och sådär. Mm. Mitt high tänkte jag var också från Småland då dels när vi simmade över sjön bort till hopptornet och nästan alla var med. Det tyckte jag var häftigt och sen även när vi var nere i Kleva gruva. Ja just det. Jag tror vi var nästan 50 meter under marken som som mest. Det var very low alltså. Ja, och då var det bara 5 plus grader. Mitt low var när vi skulle upp. För alla trapporna där. Ja fy tusen, det var nära dörren upplevelse ja, det med. Och sen kommer man ut i där det är 30 grader i skuggan bara som en vägg av värme. Nej men det var, det var kul. Sen har jag valt som low. Det är att jag ibland inte förstår liksom hur ungdomar tänker och vad som är viktigt för dem. Och jag har ju tyvärr blivit så gammal att jag har liksom glömt att jag också sov länge när jag inte behövde gå till skolan. Och hade det... Ganska ostädat och inte liksom så där vill hjälpa till med kök och badrum frivilligt. Och det är och så ju där. det jag har sagt till dig. Jag har sagt att kommer du ihåg hur du själv mm. var? Och jag gör ju inte det. <laughs> <laughs> ja, men då så. Ja. Det är skönt att höra erkänna det här i podden. Ja, det gör jag. Ska vi köra vår utlottning av boken Energibarn 2.0 av ja, Anna hallin Ja, utlottningen Bultenvist. har vi redan haft och tävlingen. Och rätt svar var på frågan vem... Anna skrev boken tillsammans med och svaret var Åsa Falkman Fredriksson som har gjort recepten och tagit bilderna. Just det. Och det bara det är en väldigt fin del av den boken som vi gillar. Och vi har ju fått tre böcker som ska få nya hem och första boken får Sara Ulander och hon vill dessutom ge den vidare till sin Svägerska eller syster Det vet vi inte men någon som heter Malin Eklund Så det kommer väl att vara två personer Som får glädje av den boken då Mm, grattis Och bok nummer två hamnar hemma hos Emma Johansson Som vill hjälpa sin son Att hitta bättre kostmöjligheter mm, Och tredje och sista boken går till Lilla Spidos mamma Sara som bor i Gävle Och hon vill också se alla fördelarna Med ADHD och inte nackdelarna. Grattis till alla er. Ni kommer få en jättebra bok hemskickad till er. Mm. Och nu är det äntligen dags för veckans tema som jag har satt rubriken Marias udda ord. Det här kan ju inte vara intressant för någon <laughs> jo, men det är, dåligt tema. Dels så tycker jag att det är roligt när din falkenbergska slår igenom när du säger bytat och dammsugat. Det brukar jag ju reta dig för ibland Men det är inte så konstigt egentligen om man förstår ju vad du menar och så Sen finns det en del Felsägningar som Som jag har noterat Som jag också tycker jag kan vara lite Jag tyckte att jag pratade väldigt bra svenska innan jag träffade dig mm. Men till exempel öronhängen Ja, de hänger i öronen Ja, just det och så heter det egentligen då örhängen, men, men öronhängen, det kanske funkar också. Men örhängen, det är ju inte logiskt. Nej. Man har ju öron, man har ju inte ör. Nej, Nej. <laughs> så vi, egentligen så ska vi byta ut så att det, ditt ord blir det riktiga. Vad har detta med bonusfamiljer att göra? Nej, det kanske det inte har, men det har med oss att göra. Men du tycker det är förfärligt roligt. <laughs> Sen sa du en gång att du segade ner. Ja, man segar ner. Man, man är seg ner <laughs> ja. mot golvet. Vad Uh, Sega ner. Ja, segnade ner förstås då. Och vad ska vi se, vad hade med, ett, ett av mina favoritord Säg som vi använder. Det väldigt mycket om det, att du liksom har en anteckning i din telefon där du skriver ner när jag säger konstiga saker. Ja, men du får säga dem några gånger innan jag noterar dem. Ett favoritord är ju improviserat. Det tyckte jag faktiskt var lite kul när jag insåg att jag sa det. Ja. För det har jag ju alltid sagt. Jag har mm. inte tänkt på det sagt. Och ingen annan har sagt någonting. Nej. Men när du sa det så, så, här, så heter det inte. Det blir ju som att man mm. eh, provocerar någon. Ja, du provocerar och någon. Så med, du på. Min, med min improvisation. Ja. Så provocerar jag människor. Det mm. kan det vara nya. Man är liksom så här: i samtidigt som man improviserar. Då är det improvisera. kan inte ens säga det. Improvisera. Men, men alla de orden, detta förstår man ju. Men, men improviserar var ju faktiskt en felsägning. Det är ju bara att jag har sagt fel, inte förstått att jag har sagt nej, fel och fortfarande att säga fel. Mm. Så det, det kan jag gå med på. Mm. Och även övertransaktion. Va? Övertransaktion. Ja. Sa du någon gång? Om man, om man betalar för mycket så gör man en övertransaktion. <laughs> man kan ju, om man... Betala mer än man har på sitt konto så kan man ju övertrasera kontot. Så övertransaktion borde det ifall jag satte in för mycket pengar till någon? Ja, daglig. Kanske swisha fel eller så. Jag undrar, alla mina andra vänner, har inte de förstått att jag har sagt så mycket fel? Jag vet inte. Men sen har vi då de, de sista fyra som jag är lite mer nyfiken på. Mondan säger du ofta? Ja, men det kommer från engelskan. Ah, okay. monday Ja, man är liksom basic och plain. Ja. mundane. Det är en rak mondan. översättning. Så. Ja, man är mundane. Man är mondan. Mm. Mm. Sen har vi rudiera. Ja, nu ska vi se. Rudiär. Mest... Jo, men det jag är, så att den är det är enkelt. Mm. Det är basic också. De mest rudiera. Ja. Ja, just det. Och då tror jag att du menar rudimentära. Ja. Och så har du liksom dragit ihop till rudiera. Och så ja. har du hoppat över ment. Men det det är praktiskt och Aha. ekonomiskt att dra ihop på det. Det går lite snabbare att säga. Sen har vi ju då grobiöst. Ja, men det är väl ändå ett ord. Det har faktiskt, när man goda får man kanske 20-25 träffar på det. Ja, men det är jättestort. Det grobiöst stort, liksom. Ja. Och då tänker jag, antingen det är, är det Grobiöst jobbigt. Antingen är det ju grandiost som är ju storslaget och ståtligt och pampigt och så. Mm. Grandiost. Eller så har du något med grobian- och göra som är ju mer en tölp om ja, Men jag tänker att är stort liksom. Bara stort? Stort, jättemycket. Det, var det är grobiöst stort. stort. <laughs> okay. Sen har vi ju då klamander. Ja, man fastnar. Man kommer i klamander. Ja, man, man kommer i klamander. Det är ingen könssjukdom eller så? Nej, Nej. Man, man kommer i pikära. Pikära? Ja, var det också fel? <laughs> <laughs> Kan det vara att man hamnar... Det finns inget som heter pikär. Prekär tror jag det heter. Men pikär. <laughs> Med i? Ja. Nej. Jo men pikär. Det är pikär. Pikant kan ja. det vara. Jo men det måste vara därifrån. Pikant. Eller prekär. Pre vad är prekär? En prekär situation. Okej, okay, då kommer man i klamandet. <laughs> Kom, med polisen, tänker Man kan tänker komma i klammeri med rättvisan. Jaha, var var i Det är ingenting, det är ett av dina ord. Ah, jag kommer bli helt knäckt på detta. Ja. Undrar hur många lyssnare vi har tappat nu. Om ni har några egna roliga ord som ni använder som kanske inte står i någon ordlista så skicka in dem till oss. Jag älskar detta. Jag vill Eller om gärna ni har någon som mobbar er när ni pratar och känner att ni behöver stöd och... Mm. Så skicka till mig så ska Maila jag... Maila honom eller henne hit så... <laughs> så, ska... så kan Martin mobba den personen ditt excel <laughs> Och jag kan trösta personen att du har rätt att prata som du vill. <laughs> ja. Jag älskar ju dig. Inte bara för alla dina roliga ord. Nu är det nog dags att avsluta och berätta vem som är gäst nästa vecka. Ja, jag kan väl berätta det. Och det är ju Annika Strandberg. Och det började ju med att vi eh, ville ha in lite olika syn på det här med mat. Mm. För vi fick många brev, speciellt från bonusmammor var det ju då. Mm. Det är oftast mammor. Jag har haft någon man som har skrivit till mig faktiskt. Alla bonuspapper är bra pappor, men det finns andra män som mm. skriver till mig andra konstiga saker. Men nu tillbaka till att... Vi hade en del bonusmammor som skrev och var ganska förtvivlade över deras bonusbarns ätvanor. Och jag tänker också att det är faktiskt en svårighet just i bonusfamiljer. Det här med att ett barn lever i olika familjer, äter olika på olika ställen. Vi pratade ju lite om det förra avsnittet ja. och att det kan vara svårt då att hålla en att nej men vi äter inte sockerrika saker mitt i veckan och så får de hur mycket som helst på det andra stället och det var väl det som många skrev till oss att hur kan man hjälpa sina barn och ungdomar och när jag då forskade lite på detta så kom jag i kontakt med Bitten Jonsson mm. som väl är den okrönta sockerdrottningen höll jag på att säga, eller anti-sockerdrottningen men jag tror att de flesta som någon gång har funderat på vad sockret gör mot oss, har kommit mm. i kontakt med Bitten Jonsson. Och Bitten tyckte det att det var en jättebra idé att prata om detta i en podd som har med familjer att göra, som vi är. Och hon rekommenderade då Annika Strandberg som mer riktar in sig på just barn, ungdomar och familjer. Så vi ska prata lite med henne, vad hon anser om socker och kanske få några bra tips. Mm. Så det ska bli spännande. Hon är ju beroendeterapeut bland annat. Mm. Fortsätt gärna hålla utkik på våran Instagram, bonuspappan.plusmamman Och så finns vi även på Facebook. Och där har vi ju även den här bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Ja, och där kan man skriva öppet med sitt eget namn. Eller så kan man skicka privat till oss, eller till mig, eller till Martin. Så kan vi publicera en fråga anonymt, så man kan ha en diskussion runt. Mm. Och det är ju inte så att vi rippar det rakt av till podden utan är det någonting som blir väldigt intressant så tar vi upp frågan med den personen som ställde frågan om vi kan ta upp det i podden. Ja, så vi lämnar aldrig ut några namn om vi inte har fått godkänt på det. Ge oss gärna betyg på iTunes om ni lyssnar där. Det blir vi alltid glada för. Och sen så ska ni ju inte missa vår serie med specialavsnitt som går på lördagar. Där vi testar sorgbearbetning. Nu har vi släppt avsnitt 12a och då är det bara ett kvar som heter då 12b. Åh, oh, logiskt och bra. Men sedan kommer ju också det sammankopplande avsnitt 13 där vi igen då pratar med Anders Magnusson och eh, filosoferar lite över vad som hände med oss när vi gjorde det här och eh, vad som har ändrats från när vi träffade honom första gången för... Eh, hur länge sedan är det? Det var väl i januari tror jag, avsnitt 50. Anders Magnusson som är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Eller institutionen så jag brukar säga. <laughs> sorginstitutionen. Ja. www.sorg.se för er som vill kolla lite mer redan nu. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Jag kommer inte våga säga någonting när du säger att jag säger fel hela tiden. Men jag, jag kommer ju alldeles säga tyst. Det. Nej. det blir inget bra att vara tyst ska, i en podd. Du ska fortsätta säga det. För det är en sån härlig krydda i vardagen. Tycker du jag? Ja. Jag känner mig lite mobbad. Nej, det är inte meningen. Försök inte. Puss, puss. Nej, jag vill inte ha en nu.